بی برابر شو منا پاتر آگئے اول و اخیر منا پیشن منگ توجیب برا اصل که قائدین دو قسمه دی یو قائدین دی چه اغسلی بیماران نو مجاہدین او دا قائدین دیکھیں دوانو سر دا اللہ لوز دیں دا جنت کسرپ مجاہد دیو مرتبہ سواب سوا دیں دو ام قائدین دی چه اغسلی جور دي. روغ موور کې او نو دا قا د مجاید د برابر دا د سواب نهشته او مجایدله لاپ ډې سواب وررکې د ورکې داه ده. دا. <تصفح> نو قاین دو یو هغه قاین دي چې هغه ناجوه دي نو د مجاید په دا صریرف یو مرته به زیاته ده نور د جنت لو دواړو سره دی. قاین دي چې روغ موټ کې او نه د مجاهد په دغه نړۍ مرتبه ده د دې قائد صاحب نه کیږي د سوو نه محروم دي او مجاهد له اعلی مرتبه او کمال ده مانا ده او فضل الله المجاهدین د د کلام ته راغغ چې مخکي کمتلي او غیر وری zarar دا د مجاهد فرق بیانې او فضل الله المجاهدین وراله ورکل الله مجاهدین تا ال قائدین جوړو اجر په ثواب درجات دینونو درجي دا الله طرف نا او بخشش ته ورحمانه او دې الله بخون کي او رحم كون کي ان الذين توفهم الملائكه دا او ترغيب ورکه حجرت دا شپغم حکم دي گر کي ترغيب الهجرت راشد الله ديندار په کورن پرېدي هجرتو کي سفر يو کي اګه سان توفهم الملائكه تافاون ملایکان چې سافې دغې ملائک م ملیک ته نه سافلی ظوالیې په دا حال چې ظلم کلی په پرځان قالو و ورته ممالاییک فیما کوونتون پهڅک تاسوو عکه وړو ددنین کار نه کوو یو جانیان نه کوو قالو نوې کو نامو سف نه پلار من کمم زوروری په زما کې من کم زوری او طاقو نه نه د بدن نه دمال چې درې دللا قاعدو <تالو> نوبورتا ملائک علمتا کون عرض اللہ اینو الله ازا اللہ پراخا خواد چیو دیو دن نشکو علی خلقو و احل تکوولی نولی بزیتو بطلی کنیتا ازمک ازا اللہ پراخا نو پای گزا لنگ او او مولک خدای تنگ نیس دا اللہ ازمک ازمک ازا دیر اگر خدا نیس ازمک ازا بطلی په اتو آج اولاقدسان مواهم جا زيدي دجان و سات ممسفرره او بد د دورورلو المصافنا مرا کمزي مذرجالي دندنوونه وال سا د زننا پويدانان او دماشمانونه لاستنا چې توان لا روحيره تندچل ش لر چې کافو د پنجوز لا او ن مننظرداره. نو بولائے غدا کسان اصل الله نزيد الله ايافانو ابو کې ديوتا ديوتا الله فوکين وكان الله او د الله عفوا غفورا فكون کې وبخون کې ومي هاجر بيسب الله حکم ذکر کې د هجرت بيسب الله او ترغيب ور کوي چا چې هجرت کو بيسب الله دا الله دین د پاره چا چې دا الله د دین د پاره هجرت کو پر کو نه ملک پرخو دالادین لا و چا جی حجرت کو یجیت فی دار دی بیا مې بدمای کی موراغمن کثیره غنیمتونه ډیر موراغم غنیمتونه ډیر وصاو پر مراغم موراغم درغم نه دی اصل کې رقم یلکی خاورتا حدیث کی رازی راغما ان فو ابي ذر دا ابو ذر پوزری په خاورو کې کړه شیما نه کته خبر کیږي خدای غشاندار مطلب څه شو دریس مې کې وویل الله ورکی او زي ما شرهم الله او جرمنا عليه مراره موږ په تجربه کړلې چې موږ د الله دین لپاره هجرتونه کړلې ن الله ورلړې مارن را کړلې ډریس مې را کړلې او دغه شان دي جو هغه ری تاریخ ته مخکې کوم هجرت کړی د الله دین لا ن الله ولا ډېر ور دا سوره نیکان اولیاء چې دیوزنه بل دې تل زالا دین لا اضا لخ خجلني ترقي ور ورکلې زتون ور ورکلني الی المسافینا مگر کمزوری دا ورګی و مې یخرج ها هغه سوچو زیه مين به کورنا مواجن الله هجرت كون کې پتر عبد الله دې المحاجر من حاجر ما نحال اصل محاجر گو ریاغ دیں چه گنون اپری دی او دلتک امراد هر حجرت دیں تفسیر مداری کوئی کل حجرت لطلب للم او حج او جہاد او فرار الى بلد یا یو کل تزی چپائی کدہ اللہ تعالی تو آتی دیٹھو لورزی علم د پاره وو د مواجر دي مجاهد زیاد لږ د مواجر دي او حاجی حج دروان دي د مواجر دي یو کلی محلکی بیزنی دا او د کړه اخلي بلی محللی دي چیردا محل بیزنی نه دا پلان کی محلکی دین دلته د اوه هجرت دي دام swab نه د حلال رزق د پاره سفر کول حلال رزق ترلاسه کول دام هجرت دي دا دې کوم سوال ده جہلال دنیا کټي په قدر کفاب دا جمع کوله د پارنو چې دوی غوټم چې گزارې موشي دا ټول په اجرت کې داخلي او من یخرج اغه سو چودي زکه مداریک او عام د عام دې من به دې زفر کوله هجرت خون کیه الله تعالی او رسول الله تعالی سومو ذکر الموت بیا راګیر کول رامر صاحبین شو ثواب دنو پسند الله کی او دې الله بخون کی او رحم کون کی و اعزاز ضرب تم فلرز دوم حکم ذکر کین حکم دو صلات په حالت سفر سفر کوئی ادمانزو کومرا غی نو دمانزو طریقه و وسنګی جنگ د دشمن سره کوئی او خطر را خوفته دمانزو خطر غی نو دغی طریقه بیانې چې بدل دوه کی و مون مفریدا څخه جنگ دې دوت ارمانځو خراج نه هم مونږ مونږ فریږي په طریقې بدل لا مونږ بیا هم کو نه نو دلګلګ کارونه په اړه خلک مونږ تللی نه اوړي د ایران رید باورونه مونږ نه کوي یوځې کې د ایران وړو له ملک منظر نه را دی مو هیڅ کار کو نه دا غوښې ایران وروډې تراس نه له کومه له اصحاء کار وروډې رسخانو پوه شي وروډې لاسې چې منظر ځای نه یار مونږه بیا راشه ن نور خدا بانی لټه نو بانی باندې باندې دال الدین سفر په حالت کې دشمن ده جنگ کې نو هم معاف نه دي پداس کې همز کې یو طریقې بدله وي زهرب تم او کرج تا سفر کې بزمای کې پلي سلام علیکم نشته پتاسمان جناهن گنا انت قصرو من الصلاه تشکمو من من سکمو کې مو کو و کوي ان خیرتون ک تاسوېږئ نه کوم چې ګن کې بوا چې تاسوونه کفرو کال کافی نه ی کافر تاسو دشمنان کاره کوونتهفیم کله چې ده محبوبه په دی کې امیر لپ کار ده چې د خپل دستې دوړلی جوړی کې دوړلی په جوړی نو देवा یوه ډلې سره یو رکعت مونږ وکي د چیو رکاتو کو نو دا ډله بلار شي دښمن ودري دا تل راتلل بګي معاف دي دا دښمن ته ودري کې appBar ډله وراشه د امام سره با دیم رکعت شروع کی په جدوېم رکعت یو کو نیم امام پر سلامو نو ګورا دې ډلې دا جیمډه لا چې د امام سره غلې ورکات لانی کړن دینه مفت مونږ شهره یورکات د سنه په 600 دته لکی مزبوق نو چې امام سلام کول دیو فاسی ا یو رکعت بزان لو کی قرات په کې وای د جوموند شو او اوله ډله چا یو رکعت کړو بل نه کړنه هغه ډله که دل تراجو کوال تودلې نا و بزان لا یو رکعت منځو کی خو په طریقې د لاحق سره ځکه هغه نه زمون اولی سلام نکړله فآخرت الله کی نجي دمنځه اول لاندې کې اخر د لار شنه غيږول لاحق لاحق چې بیا ممکن به کیه قرت نه وي د ایمام په مطابق کې اجب تکيب ور دکې لګسن چې امام سره وي په دې طریقې و موجودي و اذا كنت تفيم کله چې بجو کې فاقم تل مصلاه او قائمه جوړه مون فلتقم وذري يودل الذين ما سرسانا ولياخذوا اسياتهم اوالخ جو اسيخ بنے چون حالت دا خوفته واسه ځان سرمان مانځي کېونه سټوپک بغاړ تو اچه وسبوا اچه او کې توره توره بوا اچه په ځان سجنو نو کل چې دوه پر دی سې دې سره کټه ماميږي نه ځکه سجلو ایمانه ورکات تام شو فلیکون مورا یکم نشې دی او اساسونه دی وو دښمن تودريږي ولتادی طائف تنو فرا راو شي غبل ډلا چې مون ژوندې کړي اگر د موځو کې د ایما ختم شو امام ممسله مګردي دا دوی مډله او پاسې ځانه به ی وورکاتو کې په ریخې د سره ل کوي او سره جممات تراش امام چېی وراکات کوې ځان کوې چې دايغاه ډله به ځان للهغ ووررکات کوې په ریخې د لاه سره خیره تو بیا نه ووي و یاد دل لنج کفرو خوښ کا نو تغفونه چې تاسوغا پریر شو نااس کوم د خپلو وام تیاې کوم دخورو و نه وښې چې تاسو غافل شوئ په ی میلو نه املوو کې په تاسوو میر تنوا دا ډلی وه کایپیر د چې مسلمان د جاد نه غافیله شوید ح نه غاافیله شويمونږ به پې عملو کوټول به خراب کوم راژونه ل کوم اونیشتهونه په تاسووم ک چری په تاسومانې عظم می مطر تقریب دا بارانو او کوونته مرض ی نا جوړه انتهضوا سیاته کوم چې کې د خپلووسې هو کمانځې کې تن نه شپور ته کولی تریب دیرته نا جوړه بیمارانې خیر دی مپورته کوئ پهښضو هی دره سامان دی ری خپ ب ش لا تیار لا ت ارکی د کافیلو د ذابره ساکون کې پهضا ق دتون سرلا تا نه کله چې پوه کومون یاد لا تاه قییان په ولاړه. او قوودن او پناستا وعلا جنوبکم او پدڑوستاسو پدڑو باندیا اللہ حد کئی معنا ار وقتی پولارا یاد ہوئی پناسی یاد ہوئی پدڑا بانی ساملے یاد ہوئی یا مند یاد ہوئی پولارا کولیش پولارا کوا پناسی کولیش پناسی کوا کنی پاملاسی کوا پدڑو ساملے د دې د وتاريخې یو د اچې قبله تخپیو غوډه سملی د جوغره دا یو د چي سي او شمالو قطبي شمالي طرف ته او قطبي جنوبي طرف ته صرف کوي دا غوره ده ځکه چې اثر را نه کوي قبله نه چې ځکه چې کنه قبله نه وسره اوري نه خدای چې د دې تخپیو واده د غشان سره غوسل ورکه چې مخ په قبله په خپلې قبليته او ځین دغه چې راپور تکې نو مخ په قبليته راځي کبه ډېر سم لنی چې کولای د پور تکې نو مخ په قبليته نو وسی کی اوړي نو چې مخ په سم لنی قبليته کی دا قبليته د په وازوال دا, دا مستصناری جایز دي په یزا نو اس الله وي یا دیامن پولاړي يپناسي يپخلوړوډ باندې الله ياتب فزت ما اننتم نو کلچ پا منشوي پاكي نو په منجو کې سمانโซ يقينا منده په مينانو باندې کتاب مو قوتا فرض په خپل وخت منس په خپل وخت باندې او په خپل وخت باندې وګړي والا تهو دا چې سکار کنو ټول منځونه جمعه کې ځما او سر مځ ذا کوو دخته به وخته وکړو الله په به وخت پرس کړي نستانه بالاله ته پووس کې چې بهختې و وکو پرهې پپل وختانې حالا تهینو سوسیمه کویفییتیغایل کوونې په طلب دپم کافر کې ان تکووننو ک تاسو تعالمونونه د دمن شوی ک تا او و انهم يعلمون ذا كیف زمشوی دي در زمنشوی لک تاسو در زمنشوی او ترجون من الله اکه ز ساته احساسو ده الله طرفنا مال ارجون داغی چې دی اکه ده نه ساتي تاسو وصابو ده اجر جناتونو اکه ز ساتي جنو ساتي وکانه الله جل تعالی حکیمن علیمه پو پو یک منتن والا اوسو حکم ذکر کای القانون الكتاب جهاد جو کو مل دی پتکو پدی مل کې په سر د الله په کتاب کې قانون مدار الله کتابي انزلنا اياك ان من را له ګله اتا دې کتاب بالحق ذفار دې زار ده په تحکما دې پارې جي به سلوکي بين الناس تخلقم ان سکي بیمارك الله پاګ سو جهود لله عطا تا او ما کې ګل خاينې نه پارا خسيمن جګړه مار د نبی علیہ السلام وختي منافق لا کړل وسته بڑا کړل او وळे پټ کړل سځه پرته د بوجې نه وړه باید دل خیالې کړل کېدل چې د بوجې پر کوړ تورم نه غلط کېږم يهودي دروازه وال نه يهودي کرے بوجې خوځا دا کور خوانځه سره پاسې نو غلات شه دا وروه پاسره نه شو يهودي د کور نه بوجې یهودی ته بوجې دا بهګه پلان کې منافق راولل منافق په تلقه قسم اخره مړ چا کرتا بوجې منځري بغلي ګرمه کرخونه منځري نبی عليه السلام تر نبی عليه السلام د منافق پاک کې پیسه راګي ځکه داګه ټبر راي قسمونه اخوانو الله پاک دایته نورولګل ولا تکل الخائن خصیم دا خیانت كون کو طرف نه جګړه علم کې ګدام منافق خائن دی یهودی پاک دی بیانے بیر السلامی را دو چې دا منافق نه لاس لري کې خدا غټبر را, را پاون کوه آرامته بود دغه نه اخلاص کو لاس په تکول نه اخلاص کو واستغفر الله بخنه غوړه الله نه بهشکه الله بخون کې رحم کون کې ولا دجادل نه جګړه مکو دا غسان نه اختانان پوسوم چې خیانت کې چولې خپل ځان منافقان و زیان خیانت کې چولې ان الله بهشکه الله تعالی لایحبونه فہی من کانغوچی خوانان ډیر خیانتګر او ګناه‌ګار یستخونا پټیږی دا خلک خلک غنا منافقان او نشی پټی دا الله نه او ماهم الله دې سرادېونه یذوبیتون نو کلچ پټی ره ما له ارضه من القول پاوې چې نه خوخی الله دې نانا الله ماهم جو سرادې ولما خلق دې اسلا ده پاره مراقبه ميت پر توي مراقبه ميت دي توي چې سره د شپې کيني او دا خيالږي چې الله زموږ سره دي ان الله معنا زې چې ګنا کومه لامي ني قدرت وال ذات دې قدرت الله نافرماني هيسيان کومه نه الله په پازاب کې نو توبه توبيه وکړ الله ورکی ګنا نه کوي دې توي مراقبه ميت يو محاسبه اعمال مراقبہ و محاسبہ اعمال چې سره په خپل اعمالو لګ نظر واچې شپه سماله نو ګوره چې سار خوب سونه شي درس نه قضایشه ده کنه په وخرا غلې ماسبقین موږ په وخشه ده کنه د دې نور ما ديګر مقام اوستون پورې ته خده نشوي الحمدللہ او الله نور توفیق درک او کنه فرمانی شي استغفار او الله دې معاف کړي دې توي محاسبه عامه یو دې مذاکرې موت درې مراقبته مذاکرې مود لوګون ته سوچوکه چې مر روان دي ځان کې الاړ ځان کې الاړ بابا الاړ ابیلا ځان کې الاړ کشر رانه مشر الاړ نو زمام تللی چې تللی ځان سم سټو کاغذ سيلا رمضان نه قران بياني او دان کوم چې ول نه اخيره کول ما چې زمي ذکور دا ملګري شي د خبر لازم چې څنګه سره ملګري دنیا کې نو الله سبحانه مراقبه ميت الله بعض ځان حاضر نظر وګڼه او اسلامي اوشي نو جګړم کوه هو ما هم ازوبیتون کړه چې سپور دې نه د فخلا نه او دې الله په موږ کې ماندی يہ کې ها انتم خبردار تاسو دا کسان جادلتم جګړه کوي ان هم دې منافقان نه په دنيایي نو څو په جګړو کې پسنداله لګي ان نه نه پر د قیامت کې قیامت روان دي بیا به سوګمان اخلاص نه کړي اما يكونوا عليهم وكيل سوګ به شي باندې دی ذمہار و مې عمل سو ان اگر چا عمل کوبد او يذم نفسه يذلم کو بخبلزان عمل یووبد چرا مرګیتیا کړه نا جوړه بزاین ظلم کو, کو بخلباندي گناو کو ثم استغفر الله بیا بخنه وردا الله نه بیاو میا الله بخون کې رحم كون کې او م یکسمن چاچو کو قصدن گنا اسمن مانا قصدن بنا بیا کو قصدن گنا یقینا خير رب خپل دان او دې الله پهوي متنوالا چاچو کو خطیعتاً صغیرہ گونا او اسمن یا کبیرہ گونا خطیعہ مانا صغیرہ اسمن مانا کبیرہ سمری ارمی بی بیاولی پدی بریان اپاک لکتل تا منافق لاکرلا پہ یوڈی تا پللا فقرحتم اللہ پتاکی صرافورتے کو بہتان اندرو و اسمن مبینہ گناہ کارا بہتان بہتان آگا درو چاکینے دے پیو تبی داسی دیں و لولا فضولی علیکم کنیبت اللہ اللہ پتا ورحمتو میربانی دا اللہ لولا فضولی علیکم کنیبت اللہ علیک، محبوبہ میربانی دا اللہ پتا اور رحمت دا اللہ پتا لحمت طائفت منوں نو قصبر کردے دیونا ایو ذلو کا چوار اطال درا تا دخپل مخصد نواری و ما یو ذلونا نار ادبیم اگر اطال نفسونا وما يظنون كم شيء اوذر نشرا سواله تا تا زرا بر تمام محبوس کړاي است ماي پاس کړه وانزل الله الكتاب والحكمه راله لله عطا الكتاب والحكمه او وا وعلم وعلمك خضر اتاغا کنه خذل معلوم تعلم تاسو نو معلوم او دې فضل الله الله بتاه من عظيما لو يا ذلوي پدل دلووی پهدلخواون دی الله لا خیرره شته د خیر د زوررنور کوي دلیو په جرګو بادي نیشته پیدا جرگو مگر تھی. چوکم دا پهه ډیرو جرګو للی وکې مګر اغڅوک اماه ب ص دقطین چې و کومې د ص د کوې د خیرره چې جهاد لمال ولهګی ص د قوو او معروف او یاد نه کوي وینا دا د هغه وینا کې خر بو ته معروف چې قران سنت کې چوي کوي اگر تو معروف وې منکر هرغه شی چې قران سنت کې نه نه قران سنت نه نقیر کړي نه بکو نه دلتا اسلام همارو به یې پنه کوي اسلام میناس یا جوړړي مین نه خلګوږي پهما ی ففل داکان چا چېو کودا کار ابتغمر دوتلله دپاره تفول د دادانله نظر داور وکول د اجنه ځما سوابلو ل سواب ور کوو په یو شارتې رسولو دا تفیب رسول جي کار کوي چې مخالبت د پیامبر کوي دغ پار تفم او یو شارتې رسول سو چې خلابو کې د پیامبر په داغې نه طب نه لول هو ده چې خښ کاره شیته ال هو دا ورته سرګن شو او دې مخالفت کړي ويسبې اران شو غیر سبیل المؤمنین سوا اللہ د المؤمنان سوا اللہ د المؤمنان اغه لار نه چې مؤمنانو پر نه توحید غسه نو نو ولی واو دره ما ته الله غسه چول دل نور تدې او دنه کوجر جانم ته د قامل ته وړو دنیا کې بدقې کې مصروفه وي اوس غریبونو او قیامت کې جانم تزن نه کړه په ساز مسره او بد د دوورتو تفیب دی کار کوي ان الله بشک اللهله لا نه بخي نهخی الله چې شیرکو چې دغه سره او یرمات د نظالې کلې معشه بخی هغه چې خوښې چې سواره دی نه نورګونونه الله بخی او مییو شری الله چریلو کې الله سره په ق الله نو ګمررا شو په سره ان الله لا يخير والله نهږي شيرګو شیدا غسرا او بکی هغه سیوال دین علی او چای شيرګو کو فقط ذل ذوالعالم بعیدت لکی وی ذل ذوالعالم بعیدا تتی مے په ذل ذوالعالم بعیدو کرا او دا جمله ما کیم تیر سیوا پر سم یاد کی ال دکی ویلو فقد یطرا اسم نظیما جوڑ ګونهالو ايات اته سریاستم کې او مې شرک بالله په قریب تره اسمنظيمه جوړه ګونهالو الته ګناي جوړکو دلته گمراه شو ولې هغه ايات په حق د مليانو کې يهودو کې يهودو با افتراء کولا جوړول به کول او دا ايات په حق د اسيانو کې د اسان امیانو ناکو یو لکی کې فقير او چاورسوي په هغه بټو په هغه بروانو دلته زکا د تمه کې د دوال هم بهدار وو دو نه او ن را کوي ب لا نه الله اسسه مګر درګونه درګونطیر په اس سره کولی ځکه مشکین سره معامله د ښذ کوي چرته چې خبرې سر لاې غورئ چرته چې خبرې د ښو کې پیدا دا کې ژډې وردو ل کو ملپوس کې پیاچې پیاې پیاچی اوري کنا لو ری دی دو سره مامله ده خړو کوي زګه خړي بادیش نور منځان لبی کوي ماشومان ديوم دغه شونې پای کړه دا کوي الته دي الته را ونده زنګو زنګو کانه پکی اورې کنه ولنی او پکی پګړې به پکی توفه به پکی داولې دا بری زنګو زنګي ملکووس کی بکی زنګو کې ملکووس کی اچي زنګي چې زاهر ګرسور کوي زوی د خړو کارو سر مشرکان کوي د د کېطبییر په سمانندی وکو په خز بی وکو انناسان وران وئ دوونه او نرامات کوي دي مګرشیتان سر ک لا الله په لاه پز را الله وقاله او ویل دشیطان جوړوم به س بندې ګو کې ننسمهپده اسمقرر پول لن نوم خط کوم به دو ولومن نوم ارزوگانانې باچونی وي والله مرن نوم او حکم کوم جو تا پر یو بچو نه نو پریکي بنيو اذان الانعام او غونه دو دنګرو ولا مورنم او حکم کوم جو تا نه پریکي به خلق الله قرانه وجودين د الله پرغيرن فالقله قرانه وجودين د الله دال دن بربادې شیطان و ادا کار وکي او د دې لاندې تفسير نقل کړدي دېرسته ما صحه کوي داړي مونډانې والا اور کټانې والا اسمه داخله کوي موټي نه او ګيره چ خريم کې داخله داړي مونډانې والا اور کټانې والا اسمه داخله عثماني نفر کړلې ديا دلانی زانوګور داړي مونډانې والا اور کټانې والا په تغیر دخل قلا کې داون تغیر دخل دا قلا دي الله ول داخل قرکلې دې بدلې ومجد تخذ شیطان آغاز و چونسی شیطان ولی اندوس بیدان لانا فقد خسیرا خسرانم مبینا یقینا توانی شده پا توانی کی دو خکار اصرا یعیدوهم شیطان لوز کی دو سرا و یومن نیم عرضو گانی ورزی دو تا وما یعیدوهم لوزنو کی دو سر شیطان مگر دوکین شیطان اصرا دوکین کلان کی دل باز تلار اور ایک انا ننکه بهل خشی دانہ به خشی بچی بدر کی داد شیطان دور درو وای اور ا یک ادا گسان ماوام جہنم زیدی و جہنم او بیاونو می جہنم نمہی محی محیزا خلاصے نبو می جہنم خلاصے دل خلاصي گیونو اگسان چی مان رو دے عمل کردے خو دنه کویل ربا گي چور تا چبی گی ونان دا غنولی امیشه وے جهکه امیشو لوو دله د رشتیا او څوک د دی رشتیا وون کې د الله نه پو نه کې اومن س من الله له لسا ی کوم ن ارزوگانې ساسو خالات دغ دیېورله طبییر په خیاات وککوم دای وسی او تمنا دهله کې سره جو کو ل وم ن زوگانې ساسو او ار دو غاندلي کتاب او چاچه عمل کو بس بدلو ورکړی شي دا غي او بیا باندې ځان درا بي ځلان دوستو امداري چاچه عمل کو من زكارين کسريو بخدا او مؤمن او دي مؤمن دا گسان دنه وشي جنتا او زلمونه شپديو نقيره په مقدار دو نقير دا دغ داړو کې کجورې یو کتمیرو پوسټه کیته یو فتیله امه دي دی یو نقیر اغدا او من احسنو دینا سود اخستر هي سید دین نه دا غچانا چکینی گردن فللاتا او موسین د متبیع السنتی دا خبری، عقیدت توحید عمل د سنت وت تبع ابراهیم او روان شوی په دین د ابراهیم علی السلام حنیفا چول العرب توحید حنیفا قد تحذى الله انو ولي الله ابراهيم عليه السلام سره خليلن دوست اوس مسله توحيد په اخر د احکام کې راوړی چې جهاد به دی مسله کې د الله توحيد کورشي ولله خذا الله اختيار کئ هغه څه چې بردي هغه څه چې قدرتې پکانه الله او دې الله تعالی به کل شي محيطه پارسمان دي پوها عالم دې په ما بغانہ کومانی روشنی اچي صورت کې دې جمانانو او ذوافقو د حق بیانو کمزور مخلوق په عربو کې زنانه باجمل کونو زنانه د خپل حد نه تیر کړوا او مقام او اوچت پر کړو باچا به جوړولا باجمل کونو زنانه د خپل حیثیت نه ورزولې و ناربو کې زنانو سره طور تور باندې ظلم دياته د دې وجنه صورتي مسمه کوه صورت النساء زنانو, پا سورت سورت زنانو کو صورت هغه صورت چې په یې زنانو د حقونو بیان دي نو صورت اول کیوم دا راوړو مینس کیم ذکر کړو اوس بیا په اخر بیا دا راوړي اوس مینس کې بیا حکم ذکر کړي دې او د زنانو یا سبتونہ کبین النساء کې سانا په زنانو کې زنانو بارے کی علیکم پتا کتاب پوس کې چیرې را مغ دي سر څوک وو ولل الله او الا يفتيكم فيهن فتوا در کوي په بازار زنانو کې الله درته لیکل اللهم ولي وما عليكم اغا چې له سې په تاسو باندې په کتاب کې فيتا من النساء په بازار کې معنانو زنانو کې اغالات او تونون نه شنو رېږي تا ما کو دی بلہون اگاج تاسو موږ سره کړې ځای لار او تر او تاسو اعلان کوي انت جهون نا چې نکاو سره کوي د دې بارکه الله په توار کوي چې دامه کوي قران هم په توار کوي چې د زنانو سره نکاح کوي چې زیاته سره کوي والمذفين دا عتب دے پیاتام نه سا يوفيكم بهن ما يطلع عليكم في الكتاب فيها ما طامن النساء في المذفين کمزور کی او دجاہلیت په اوقات کې دیو مشرانو مشران وبزيد تقسیمو کشرانو اعتماد له بينور کو نه لاره کوي والمذفين او پتوار کوي فبارده کمزور کی مینر ولدان تماشر مانو نا وان تقوم یتا بالقص تقوم او الله امر کوي پدې باندې وی امر امر کوي پدې باندې چې وزره ګي یتیمانان ته بنصاف وان تقوم دادد مسافین باندې او په تو درګه په بارد کمزورو که وانتا قومو پتور که چه ودره گئی تیمانانتا پا انصاف اتب شب مصطفین مانی یفتیکم پی الیتاما یفتیکم پی المصطفین یفتیکم او یاد انتقومو دی پار پیر حضو کئی و او حکم کئی تاوستا نمانداشوار یفتیکم پی اتاما یفتی کوم پیر مین یفتی کوم پې انتقوممو په تو کې الله چې ودرګ مانان ته یا یا انتقوم دا د پیرې مضود سره لوي و مرورکم انتقوممو او کوم ک الله تهسه چې ودر مانان ته پصاف او ما تفلو من خیل هغه چې کودونې کې کارې ش الله پهغې د پوه ېراتون هو اوس کو او خلهناشيئنافرمانې د هغې لا سر د طرقخي راتتون کو یو غ خاففت تیری ده منباریا د خپل خواون نش سر ک خه دخواون د سر کشي ریږي خاون سرکششي بد کوی دی وون کې د ټکون کې دی دا او یو ملګری ما سره میلا شوو پات دلای به خ ډیرر خړیو د برله خوو کې خبره شما ته یارم ملی سر د کار ن را او د ښ مې یو خبرو کې او په تیبیت میخواون ل کې او لوړ او خی و ټکوم اور نو مے تا مخو کن نو وی مے نکی یا آسی مت تسلی نکی یو خدا سی کوج نکه یارید زنانا د خپل خان سر کښی چټکولې ائے راذن یم خړولم ولا جنا علیہما نشته گناہ پر ادوانو ایوس بیا بنو ما صلح کی جوړو کی صلحو کی خپل من کی صلح صلح دیو کی خپل حقونه دیوبل تکم کی زنانه خپل پورا مطالبه نه کوي خلک خپل پورا مطالبه نه کوي وو زه اړه کوي وسلو خير او سلوه دا وره جوړ جاړې ولا غوړلې چونکی او زه تران نفسو اذر شه ده نفسون تاسو بخال نفسونه کې بخللې زنانه وي چې زما ټول حقونه پر را کوي دې کې به کم نه وي نارینو زما ټول حقونه پر را کوي کوم نه نو د دوان بیا نه جوړيږي صلح والوں کی جیسا ہونا زنان خپل کم کی صورت دار نه کم کی جو جوڑا برائشي او زیرا جن بوستو سو کوئی انتصینو کہه کوي احسان کوئی زنان اوسرا وتدقو اوزان ساته ذیرازنا یقینا الله په امونو ساته مالي خبردار دي ولن طاقت نذري تاسو انتا جنو چين صاف کوي ومن زنانو کې تاسو زنانو مينس کې پوري انصاف نشي کوله چډيري ولو هرستم اگر چېی کوي نه دو نو کوی پهلاته میلو نهمو میله کېږي تا کلل میلی په میان چای ځان سرهښ کې او پهله مور که کر پلار کووللیږې و دا په پلار پور ناې اسپین دا زور دے دا م کوئ زیات دی په تضرروان چې پری هغه پرېز کل معله کا په شان د وځانې دوسې م پور میان ی ہ کوئی چہا بہ ویزان شییں۔ شچھ ویزان کے نہے کوٹے د خے ہ طرہ کوی ششی۔ داتا ویزان کڑ نے ظان لہ خذہ نے بل لپڑےئے چې بل کووای پر نکبانیں وہن تسلے ہوں، او کو جو جااڑے کوئیں او زانان ساتھ ہیں نیاقانہ دیں بخن کے راہم کون کےیں اوئی اعتفر رہ کچریں جوہ شدواړہ بیل شو خذاہخواان شو پور جوڑے د خیں لا خکلا۔ یغنِ اللہ نبی پروابا کیا اللہ کلن اریو من ساتی دقل پراخینا صحیل با خضور کی خضر بسرع ورکی وکان اللہ و دیل اللہ تعالی واسین حکیما پراخبت الوالا پوان وللہ خازدال اختیار کی ما فی السماوات اغسی چبر دی اغسی چکت دی ولقد وصفینا یقین حکم کردی من آقسان و کتاب چور پرشو کتاب من قبلكم ساسو نمخ كي او اياكم او کومي کله تاسو نا ان تقول لا چوي ريګه دلانا وين تکفور او ګوتا سو کوفر کو نو وين للله يقين دله اختیار کی هغه سه چبرني هغه سه جهقدرين او د الله تعالی غني حميدا به پروا او ساله ول مَا <وَاتِين> الله ماپواې الله د راغی چې برهديغ س چتهې و کفاابلی وکیېله او پور د الله زیموواو یشا کو واړی الله تخی دوننیوي دنیا کې ونهې بغځي یو ځې به کوم په ب خلکو و یادې نور برولي که تاسو الله بندې نه کوئ تات نه کوئ نهله ته ګران نه ده تا بواې بلو پ دا کېغ من کې عغ تات کوي. بوو جی جی وقان اللہ علی ذالک ہاں او د الله تعالی په دیمانه قدرت من کانا چی یوری دو اراده کې صاحب دنیا د بدلې دنیا دنیا کې بدل وړ عمل کوي د اخرت د دنیا څخه را نو عمل کې اخرت او د دنیا څخه را کوي صاحب دنیا نو پاینده الله دا الله سره بدلې دنیا او اخرت دی نوازي دنیا ولې طلب کړي عمل د آخرت کې او صرف دنیا لې کړي دوان دا الله سره دی وکأن الله او د الله تعالی سميان بسويرا اور دن کې اور لدن کې وای دے نه دریم باپ دے دریم ایسا دیکھو تقسیم الناس دے دو تونو کے بیان د د ومننانو او شپ سو آتوننو ک کے بیان کې د مننا پنو او ل آتونو کې بیایان کےې دا کتابو یا وال نامنو ایمان والو کونو کو آمین بنو کنو بالقسط تاسو آمین ق کلک پتوه او پهبان کلک پئ کل شویں. او دعا للا بیانون کی شئی دا دن دا اللہ دا اللہ دا دن بیانو کئی ولوانا انفسکم اگر جب خلاف دا نفسون استاسوی استاب پا نفس خلاف بیان امو کا اوی الوالدین یا پا خلاف دا مورو پلاری اوی یا پا خلاف دا اخبر اخبر اللہنو بیانو کا مخیمندی مجمع الرسائل شامی جلد اول درس او شپک درس تمه صفحه کیاوی لم یاذ اللہ ولزما بالمدانه والکتمان الا علماء ول اجازت نه کړه چې حق پټکئ او حق پټکه چا ته ښایي ولو کان اباهم او اساتذتو اگر چې فلارانی وله نه اگر چې استادانه وله نه خو بیان ده حق دې د استاداس خلاب بیایانونبی کوې کو د پیر خلاف بیایم ب کو تو ستا خلاب بیای کوې د پلار د خلاب راتو حق نو بیا داې پلار خپ شي بیان د حقکوکه اگر چې د چا خلاف رادي ولوالان پوسی کوم اگر چې په خلاف د ستای او والید دینو یا به خلاف د مرو پلار لاقربي ولهقربی د خپلو خولاو یا کون غنی انا کچری مالدار مالدار یو تور ته بیان دیو جنہ کې چ ویوال چندن راکنه او فقین ی محتاج محتاج دی تور ته بیان دیو جنہ کې غریب دی خیری وو کی نہ الله وی فل لا اولا بهما الله لغ دے په یذوانو باندې الله لغ دے په نو دا الله تا وی دا یو کجو ممنا ف اولا بما اللله لا دی د دوواړونا اللله لا ته د اللله کې داې چې مالدار په چ را کې غری برهانه کو ب چې خپ کې دي که نهمالدار دی چ را کې الله لا ته د الله اوه فله اولا ال لا په ترم سره په الله لا دی پهته همم سره نه اللله پیرو هم کو چغنی ته بیان او غریب ته موکان تول نه کې الله لغ دې په ترحم سره په ځوانو ماغانستان الله فترحم کوي چې بیان جوړ توسي نو کو ورته کنه بیان او کا غر کو غنی ته بیانې مالدار دی بیان او کا غر چې غریب ته بیانې کو د غنی خلاف راضي کړه غریب راضي پروانستان وللایم ابسمواد نو او کا بیان فلاولبیمه वलादत مولا نمرانی بخایش د خپل خویش تابع داری مکو اله بده چې مړه په قدار کنه زان سره سره جوړي انت تجلو الله تجلو چې بیان ده حق نه کوي لا به کې مقدر ده الله تجلو وینتل کومه وعده بیان او تورزو اعتراض کو سټ متاو کو فلا فان اللہ بے شک اللہ تعالی کانہ بما تھا من خبیرہ ساسما منو مانی خبردار دے اللہ وال صدر کہیں اللہ ته معلومه ازما بند بیان بر اخو دے سڑی توکل لے تلو ددله نه محفوظ اصل کی لوا الوی دے میلان تو یو قسم د سڑی میل ما لشی سړ دیواله او ور را ست تررکل اقامتی شاادت چې سره غی کنو سره حق اودينین بیانوې را په الله قان ما تامنونه خران الله فمنو سسو خبردار دی یا یو ل نامنو د دویم ات مشترک دی ممنانو باری کوم دی او د منافقینو با کوم دی یا یو ل نامنو ایمان والو آمنوبلله ځری معوه نشکال ل ځه یی ایمانوالو دا ایمان والو ایمان نړۍ پالنه ایمان والو ایمان نړۍ پالنه الله فرمای ایمان نړۍ ایمان والو چې دین ایمان نړۍ وسو ولې د ایمان والو ایمان نشه چې علاوه د ایمان راوړی داو تحصیل حاصل شو داو ایمان شته ولا پا کړی ایمان راوړی دی. دیو جنا فتو الرحمن دلتا مانا صدا آمینو کلک شئی فتو رحمانی والا سمع سبحقی کلک شئی مضبوط شئی ایمان والاو آمینو باللہ کلک شئی پا ایمان دا اللہ او در رسول او اللہ پا کتاب آغا چرالے گلے پخفل پیغمبر او پا کتاب آغا چرالے گلے, گلے پخان او چاجی کفر کپا اللہ ملیکو دا اللہ پا کتابون دا اللہ پا رسولان پورز آخر دا آیاتیں چې بده کې بیان د مقاسی و دی تو هې سالت ایمان بل الاخر ایمان بالکتاب کتاب مقایر رب په کې جمړې پ و یاد کې په ق والله ال لم به ده ګمره شو په گمره لري سره ان الذي نه دا د منافقانو دو بیان دی انله نه یقینا کسانو امن او چی مان را ورده چې ان الذين منافقون اشمیرګاین نبیاش اشبار اس راځي هغه دې پوره اشبار اس یاتونه او چې دا امخ دوه سره دا کین بیا به ول شي نو منافق پو يهودي باندې شو سیوا شو كنتم را من جن د ابلیس فرتاقه به الحال حتا سوار ابلیس من جن او دل ته ابلیس سره لغ کرنئ اوس ابلیس ساده لغ کرنا شو منافق په صفاتو زیادسو يهودي په صفاتو کې تابع شو, شو داګه دا دا سی په تونه مخ کې د يهوديانو دولسو او دلته کې لسی ندي شو نو منافق سی په تونه مخ کې شپګو او دلته ولس شو نشپګ او ولس دا ديري شو پر په يهودي باندې عادت یات چې دا یا دو سره کې نبيابا ولس او کو دې ان الذين <سؤال> امنوا وعقلن بياد الدوله سي پهتونې جوړيږي ځان یې بشمار کې رعایت کوي ان الذين امنوا يزنق سان چې مان دراوړې ثم كفروا او بي كفروا ثم امنوا او بي مان دراوړوا ثم كفروا او بي كفروا ثم زادوا كفرا بيزادوا كفر درا لم چې بهنوږي ديوتا او نسو کېوتا ایمان راړو بیا کوفرو کوو اللهمه قفالوي دا باارت د تردود, تردود د دوونه دی دا د منافقینو تر دو دی بیاه چې منافق م ترد دی کلم مومن دی کله کافرر دی کله آخر په دی کوپ کشي خللا شي څوم دا د کوفره لمیو کو الله چر دی الله لم چې په مزاره د آخر چې استمرارمانه پیدا کوي چر دی الله چې په خنوو کېديته او نسم کېته لارو ندا درم شو ماکه دوشو دا درم سی پښ باش سیر منافقین نذیر ورګه منافقان او ته چی کنه دی ولرا عذابنا لیما عذاب دردناکو دردنا کاذاب ولور کین سلورم الینا کسانی یتخیزون الکافرین چنه سی کافیر ولرا دوستان مین دون المؤمنین به دون مینا عنا نسی کافیر ولرا دوستان به دون مینا عنا اے تلوکای پسند کافیرو کی عزت د کافر و سنگ کی عزت طلب کئی دے دا پارا دا کافر مرستا کئی او داوال نو پکار پکار داوال چه عزت چاند طلب کئی دا الله نه فَإِنَّ الْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِعَا يَقِنِ عِزَّةَ اللَّهِ دَرْجَوَانِ عزتون خدا اللہ دل بار او دے دا کافر و سنگ کی عزت طلب کئی دا نو پکار دا شانتی سور پاتر کی راشي نام یاد کی منافقون کی عمراشی اتم یاد کی حضتوندا الله سره دي ليل الجميع وقنزل د اوس بين زم صفات اور علي ګره دي الله په تاسو باندې په کتاب کې انزا سمه تم چواورې آیات دي له دې ته نور الله چې کفر کې دي شي بده بیا ته کې شي په ري د الله پهاتون په باندې کفر اوټوږي د سري چامل به نه کوي ترک العمل نه عمل به نه کې چې خبرته نه نه دهنه پکار دره چې د قران خلق ځان خبر کی په عمل کې بیرو اندازونه مخلاشي جواره دن دلہ چې کوبر کې دې په دې ټوک کې دې په دې پوري نمکه کې سراځه خلقونه حتا یحو زو پیادي شنو تر دې چې داخل شي پنور خبرو کې د دین خلاف خبرې پری دي نور شروع کی به سره خیر ده کې نه پنور خبرو کې ان کوم یقی تاسو ظسون په دا کې بشان د دوئ د د کو منافقانو شان تاسووم او په غنا کې ان الله بشک الله جمل مافقی نه چې مکون کې منافقانو کاپلو له په جانم کې ټول به ورځئ دشپګات اللهجننا کسان ی طر بهسونه انتظار کې په تاسوو په انکان د فتو من اللهکششي تاسو له پهته الله طرف نه غبه قالوا نويه دا منافقا علم نكون معكم من تاصرنوا من نو لك من لو بيقولي سنه كور تاصرن زوم ملغري كور بادشاله وان كان الكافر نسيون كشوا كافر الله برحا ايسو اغو بغلابوكرا قالوا نويه بني منافقان علم نستعذ عليكم اي منو غالي بتاسو من خشي المؤمنانو سروديشين تاسو سرمن علم نص علی علیکم ان مغ نو غالب تاسو و و انم ناکم من المؤمنین او ا منګ نه بچغری د مؤمنانو نا منګ د مؤمنانو بچ بچغری مان موږ بچغری دا هم منګ بچغری په موږ ها تاسو ملګری نه و نو غوړ تاسو ځان سره بچکولې اوس منګ له سرهکه شکرانه راکې واللا يحكم الا الله پاک پر سلام کوي بينه کوم ساسومن کی پر ز قیامت ولي جل او چرين له دوي الله کافر دراب مومنان باندې سبيلن غلبا موم کافر په مومن, مومن باندې غلبا شي کوله په حجت کې حجت د مومن غالب دي قران غالب دي د دلیل دليل غالب دي ان المنافقين داوسو بیا د منافق ذکر کوي و ان المنافقین یقیناً منافقان ان المنافقین یقیناً منافقان یجادلون الله دوکه د الله سره او یجادون الله بنده دوکه ور کوي جوړتا او اذا قاموا الى صلاه او کل یودریږي دین کارتا قاموا قسالان ودریږي سوس منافق د دین په کار کې سوسی ذکر د صلات امره نه هر د دین کار روزه کی سستے قران کی سستے مانزی کی سستے یوراونا نناسا رزان خ خلقتا او نیا دل اللہ الا قلیل مگر لگ مزذببینا ہندا اومش مزذببینا دو پڑکتی بین ذالک فمن درجے کہ لا اله الا اللہ نذید مومنان نصر ولا اله الا الله نذ کافر سرہ یو طرف تن حدیث کی رازی دو منافق مصال پشاند آغا بزید چاگی وار روڑی کلیو کندک تمندووهی او کلبل کندک تمندووهی دو کلیو ترپ تمندو او کلبل ترپ تا نو قرآن وی لا اولای نید اممینان و سر و لا اولای او نید کافر و سر چالج غطا کیا اللہ بیابنو میاغذر سبینا اللہ رد اخلاسی یا ایو اللہ جین آمنوا ایمان والو. دا تم اتې منافیقانو لا د تخل کافرېنو منسې کافرو در دوستان بدو مینا نه اتې دوونه ا غواړي انتجرله چېګردو الله له علیکم پهځان سلتونانو مبی نه دلکاره اللهګهپځان دلګرځ دا نه هم دا تخی په خریګ کې مافقله ان منناافې نه یقی منافیقانو ف درکل د دبق لاندې کې به د وررن منافق طب کو په د منافق اعتقاې و کوم چااکې دی د نپه ند د چې دا چری بیا به نو میزه نسپیم دادي الله نه تابو مګراګسان چې راګردل د منافق توبه بهیانې او څور شرتونونه مګراګسان چې راګدل واصلله امې درستکو. وعد سمو بالله من ګول ولا ګول الله په کتاب او اخلص دینم خالص یو خپل دین منافق خپل دین خالص کو دای څزورم مخ کې به اخلاص نو اوس په خپل دین کې اخلاص پیدا کو منافق په خپل دین کې څه پیدا کو مخ کې به اخلاص نو اوځبې اخلاص راوړو اخلاص ته وایي اتبريان كل ما سو الله د نور نمازان وشوګي او دا عمل د اخلاص نه اتبري كل ما سو الله د نور نمازانو وشوګي یو الله ترته رجوع کی دیته لکی اخلاص نو منافق خپل عمل کیسه وروګوس اخلاص په لاسو و اخلص دینم خالص دین فالاللہ تان دین اللہ علیہ خالص دین و اولائی قدا کسان مال مومینین دسرد مومینین اوزد مومینین پلیس کی دنشو داد صدور کاری چوکرو نا الی مومین پلیس دنشو تابو یو اسلہ دوا وادسم باللہ دیدری او صدورم و اخلص کو خفز اللہ اللہ خالص دی او خپل دین الله تا دین الله ل خالص وو نو الودې دا شو د مؤمنانو پلیس کې اوس داخل شو صداکاریو کوه خدای نو کړې نو د مؤمنانو پلیس کې نه ودن نشي اوس دې نه شو اولای کالم مؤمنین داګه سان سره د مؤمنانو دی او سوفا یو دیل او زردا الله مؤمنانو در اجر زم ما ثواب لوې مائف اللہ بیعذابکمو دائیو لسم آیات تے مونعفی سکے اللہ پازاو در کولو تاوستا ان شکر تم کچری منی دا اللہ کتاب سکار دے دا اللہ تاسو در آزاو در قولو قومانو دا اللہ کتاب و آمنتوم اکدومتو سات اللہ لیکن اس ارخبر شاگرت ہوئی اللہ کا ذمہ سکار دے دیتاو خکو تو سبغز ہوتے نلاوې زمما سزا کړې چې عزاب درکوما ان شکرتم کمنې دا الله کتاب وامنتم اقدم بساتلام یا ما نافیر ما يفعل الله چېرې نظر کې الله تعالی عذاب کلا نظر کې عذاب ان شکرتم په دې شرطه چې دا الله کتاب او وآمنتم اقدومتو ساتلا نچرے اللہ عذاب ندر کوي دا معنی شوئی یا ما اسی فاہمید ما یفاللہ بیعذابکم سکار دیدان اللہ عذاب در کولو کلا انشکر تم کمانید اللہ کتابم وآمنتم او یقین کوید اللہ پا کتابم جمچہ ما نا پیشی ما یفاللہ مای فلله بیاذابي کوم چری نهدي الله تاله عذااب در کوون کې تاسوته ان شکرتونم که چرې مننی د الله کتابم وامنم او اقده ب ساتهئ او د الله تاله پهلوور کوون کېپه لا یحیبلله جاه نهخواښې الله کوله خوزول ب په کللیمه د شیرکوم بعضې خلهغلله تهه کوي نه خلق و ذالبی سوئیم او فب... اینا بدا پو اللہ خلق و ذالب او اینا بدا کنزل منزل من اللہ <مقر Churchi> ظلم مگر چی ظلم پوشو کنزل که ان خیر دی الله تا کنزل خوخ ندی چې چی و سڑے مجبوره چی و ظلم پوشو دے کنزل که خیر دی دے نه ده اصل کی دے مقام کې علامه تصری رحمت الله علی اغه معنی کړه چې دلته کې دو جار بي سونا کلمه د شرک ناده د شرک کلمه قرطبی هغه د سیبي نقل کړی دی او قطر د قطر اغه نقل کړل علامه قطر اصل کې قطر وای چی دا او ده د سه و شاګردو ددا شالو دیاتو نو دغه سه و سره درس کې ناسو د شپې کتاب او کوت نو وخت نو چې سه و په کمه تخت باندې کتابونه سار اخودل وی باندې په هغه تخت کتاب کې د سېوی معمول دا شېشاګردان به رالو کتابونه وای کی خو نو سې به چې وران د کتابونه په سر نو چې مخ کې راغلیو داسور مخ کې دابل او پسې وي په دې طریقې به دا د درس معمول نو دا قطرو معمول دا چې د بشپې کتابو کو نو خپل کتاب د سېبه پوه درسګار دا, درس دا کیږي په معنی کې هو ਸਰو شاګردان درلو په پا غوې له پاسو کې کتابونه کې نو چې سېبه کتاب راو پاسر کو د دې کتابو نو سیبی اورته انت قطرو توو وشاندغه چتی چته دور مرغونه مخکی باسی وې تم هټول نه مخکی باسی او سبق لرا دی نو آغه قطرو مرنه کردہ پرتبه نقل کئ دو جہر به سونه رات کلمه د شرک مطلب څه شو په کلمه د شرک پانه الله خل خذول نه خوخی ها اقرا او سوا ظلم در سره کی مړکې دی نو کپاخ کې د کفر کلمه ځان خلاصول د فاروینه خیر دی او کنا نوې په خلمې مې کلمه د کفر نوې توحید کار کې شی نو غنیمت ده عظمت ده ګنابه کې نشته و شهید شي نو ثواب درته راکړم لا یحب الله الجارا نفق الله خلقوا ذوال بالسو وکلمه شرکم ل قو د و نه الله منظلی مګرا څ چې زلم پووشو اقرراوشه او د د اقررا و کې د کوفر کللی نه خیر د پهې ال لا نهسی دګروڅو غورئ سر نهحل کې و را شي یو سره شپګمه یاد کې هل ته چې د اقررابه حالت کې د کوپر قمهدي ویلله نو پهې د ال لا نهسی نهله. من کا بالله الله هغه چا چې غفروکو ف الله منبالې ایمانې نو پهزمان الله غضب ذب دیروس کې خبران دی پ غضو من الله منځې سسنا الله من اکرې م اغ سوو چې پهغ زور شو و قلبو موت ایمان بلیمانو او زړی پیمان مضبو زور تو شوو نه خیر دی. دګو د کفر کلمو وای اړې مضبوط ته پخلو وین خیر ده دا معنی الا من ذل مغراسو چی کرابو شو وک ان الله دې الله سمع ام اليمان او د دن کې او کو دې ستا په حال اوس دې صورتو ندي چی کرادر معنی کړه یو خدا چې د کفر کلمې ویلا دې وين وی تبد خیره اوغه کار کوئی تاسو خیرن کلمہ توحید کلمہ توحید کار کوئی جدا مخذا یو صورت دا چې په خلمانی کلمہ توحید کار کې وې نو کومړی کړي نو شهید مرسي آو یا بیا پټاوی کلمہ توحید زرا پڑھي کې پټه خلمانی کلمہ شرک وې هړ دې مضبوط ته دام جهیز دا او تافو انسوم یا مخڑوئی دا کلمی دا شرکنام لکا بیلال بیلال رضیران ہون پس رو شکو مانی سمرو اللے ویو واج دا الله سره بل شرکشتاوئی احد الله یو ذات تے یا مخڑوئی دا کلمی چنیم دا دری صورتونو جائشو او کلمہ توحید په خلق کارک ہوئی او کنا پتوئی خلقوان دا کفر کلمی دا ام دا او کنا مخ اڑویدہ کلیمہ د شرک نه بالکل شرک کلیمہ نه ايمان انکار تنه دا بهتر سر شو پاین اللہ بےشکالا تلا کان د عفو ان عفوون کین عفوون کله تا توا لا ہوگی تا مې چې کومه اقرا شې دا او کلیمہ د کفر د بخله باندې دې به تا عفو کی او قدیرن قدرت والا ده څوک چې پتاه اقرا کین ابو نس سذاب کی <laughs> داله داې د سمیت الله ک اکسان چې کوپ کوې پله باندې او رسول دا الله په یړدونونه او واړی یو فری او کو بین الله چې رالی پ الله د رسول داله کیم قوونه وي نونو ب بعضین مګمان وړو په بعضې کتابو نک پې بعض ان کار د بعضې کې تابناان تفریق ک د الله د رسول کې الله مننی رسول نه د کومنکرین درې صالتن ایمان له باج کفر کو با دي ویریدونا واری ایتاخذو بین ذالک سبیلا چو نسب ما بین دی ګلار نو لا یکدا کسان همول کافرون حقا دا کافر دی پرشتیا چې الله منی رسول نہ منی منی سنت نہ منی دا مسلمان نه دی وعده ناو تیار کړی من مون کافرون راځاو موهینا زاب رسوا كون کې اول سمعات والذین آمنوا و آกاسو انی ما نرولی پاللا پر پا رسولان د الله ولم یفرق او جدی نده کړي بین آدمین و بین دیوتند جو کې په تصدیق و تکذیب په تصدیق تکذیب کې ټول باندې او شان یقین کوي ہاں په ورواله کې جدااله قرآن کړل د تل ک رسول فضلنا بعض دلته کې په تصدیق او په ایمان کې تفریق ده لم یفرق فی التصدیق و ایمان بینا عدی منو ما بین دیو تندیدوی کی اولائی قدا کسانو صوفا یوتیم زردور بکیو زر عجورم صوابونا دیو فکان اللہ غفور رحیما دیان اللہ بخون کے رحم کون کے دو آیاتونو کے بیان دا ممینانوشو اولا سو آیاتونو کے بیان د دا منافقینوشو سراتونو کے لسو آیاتونو کے دالی کتاب بیان دے بس ہے